Du lyssnar på A Bit of News med Färna, Nico och Danne. Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av A Bit of News. Med mig som vanligt har jag min kompanjon Nico. Hallå. Hur står det till? Jo, det är bara bra. Kat. Eh nu ändå med en hel del nyheter. Mm, vi kommer dra igenom det och så vi börjar väl direkt helt enkelt. Ja ja men. Förra veckan fick vi ett datum för Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Eh det släpptes den 11 mars i alla fall till Xbox One. Ori and the Blind Forest Definitive Edition kommer också att släppas till PC, men inte än. Anledningen är att han behöver lite mer tid för att försäkra sig om att spelet spelet ska fungera så bra som möjligt. Eh och inget nytt datum för spelet till Windows 10 och Steam är ännu satt. Ett spel som både du och jag tycker om. Mm, väldigt bra spel, väldigt fint. Eh jag har ingen riktig koll på vad som är så speciellt med Definitive Edition. Det brukar ju uppstå så att vara DLC och sånt, men har det kommit nåt till Ori and the Blind Forest min största fråga. Eh, osäker. Jag har inte hört någonting om det i alla fall, men annars så är det lite putsningar och sånt de har gjort kanske då, men ja, mm. nej, har ni inte testat spelet så kan ni absolut göra det. Och nu ja, kolla upp vår här Definitive Edition är för ja, är det bättre så rekommenderar det också. Precis. I alla fall ett spel man måste testa. Absolut, det så är det. Eh och det var det med det vi drar rast vidare och meddelar att Ubisoft har meddelat att The Division det nylansläppta spelet har sålt mer än något annat spel i företagets historia under de första 24 timmarna spelet låg ute på marknaden. Den digitala försäljningen av The Division under samma period var också mycket högre än något annat av Ubisofts tidigare spel. Några siffror har dock Ubisoft inte släppt. Och det kanske är lite konstigt. Ja, de släpper ju aldrig siffror, det är lite tråkigt, men coolt är ju att det är ett eller snabba säljande spelet i UK. Mm. Och har nu slagit vilken var det? Det var GTA 4 Precis. som kom i 2005 var det tror jag. Så, så ja, väldigt intressant, väldigt bra. Väldigt många unga britter som sitter och spelar. Mm, exakt. Eh, ska vi gå vidare? Ja, ja men. Uh, vilket är den mest inkomstbringande filmen i, i, i sen biografens begynnelse i Sverige kan man fråga sig och numera är svaret Star Wars The Force Awakens. Till mm. dagens datum har filmen spelat in ungefär 180 miljoner kronor. Sagan om ikoningens återkomst kommer på andra plats med sina 175 miljoner följt av Avatar med 171. Värt att poängtera är det uh, är det uh, att på grund av dessa siffror är att biobiljettpriserna helt enkelt har gått upp. Mm. Och det är därför de här filmerna eh har ja, gått med sån otrolig vinst. Ja, precis. De har inte sålt lika mycket men tack vare att de är billiga eller dyra så har de tjänat in mer på det så mm. det är ja, det är intressant men alltså ja, vänta ska man verkligen kolla på det så här är det väl som igen ringen filmerna som fortfarande har dragit in mest. Ja, besökare. 1,8 till 1,9 miljoner medans Star, eh, Star Wars The Force Awakens ligger på 1,3. Det alltså ligger på alltså på fem eller på tredje plats efter mm. både Sagan om ringen eh och Avatar. Ja, precis. Så det det är lite inte så mycket intressant tycker jag. Mm. Kollar vi hur många som det faktiskt är som har sett filmen men precis. Ja. Ännu väldigt bra. 179 miljoner kronor är inte dåligt. Mm, nej, precis. Eh, sett i den totala summan av pengar över hela världen så har The Force Awakens skrapat samman äh, skrapat samman en fin fin tredje plats efter Titanic och just Avatar. Mm. Och de är ju ganska svåra att knäcka för det är ja. Är, de har ju legat där uppe i toppen bra länge nu, speciellt Titanic. Det är, är bra länge sedan den släpptes. Det är 97? Ja, det är väl något för mig att den släpptes. Noja yeah, noja. Yeah. Eh vi drar rast vidare och meddelar att Comic Con Stockholm är tillbaka Kissmässan men det visste ni redan för det har vi ta, har vi tagit upp tidigare. Mm. Eh och den kommer arrangeras under höstlovet och datumet i år kommer vara den 4:e till 6:e november. Eh nu har biljetterna släpps tillmässan. Och det här året har man infört ett maxtak på 12 000 biljetter per dag. Så om du planerar att gå dit så kan det vara en bra idé att vara ute i väldigt god tid. Det finns en massa så här early bird biljetter som är lite billigare också. Mm, en hundring billigare mm. än early bird i tre dagars biljett för 399. Precis. Tre dagar om man inte är early bird 499. Så. Mm, exakt. Comic Con Stockholm arrangerar också en tävling Heroes of Comic Con Stockholm. Dedit kan man skicka in sin bästa cosplay bild med en motivering för varför man är värd att vinna tävlingen. Arrangören väljer ut 10 bidrag och vinnarna rasas sedan fram av fansen. Vi letar efter vår egen hjälte som kommer att vara Comic Con Stockholms ansikte utåt i vår marknadsföring säger Christian Kullman, projektledare för Comic Con Stockholm. Mm, intressant. Eh, jag har redan köpt mina biljetter så jag är väldigt god ute. Mm. För absolut nu är det tillbaka till Kisthamässan så ja, jag kommer gå alla 3 dagar så är det mm. bara se upptäcka allting och se hur det är. Jag gillade när, när det var i Kisthamässan. Jag tyckte också om när det var i Friends Arena, men ja, det kändes lite annorlunda och Kisthamässan känns lite som att ja, det det är där jag vill ha dem helt mm. enkelt. Men jag får se för alla går. Jag är inte riktigt bestämd men. Mm. Mm, vi får se, vi får se. Eh, turerna kring Dead Island 2 har varit många och det det senaste man hörde just om det var väl att hela projektet var nerlagt. Nej, det hölls på i East. Det var ju någon så nämligen, det var. Ja, för de som höll på att utvecklar Fixparken. Ja, <laughs> liksom man bara, okej, okay, ja det det bodde ju inte gott. Nej, precis, det var väl hur liksom, heter de? Jaeger Development. Åh ja, precis så de fick ju kicken varför vet man inte men eh äh, det var väl säkert ja. någon bråk bakom kulisserna så där. Ja säkert brukar vara så. Eh om men nu är det klart vilka som kommer att ta över och det är Sumo Digital. Eh om namnet Sumo Digital känns bekant för er så är det ett företag som jobbat med spel som till exempel A Little Big Planet 3, Forza Horizon 2, eh Presents Face of the Furious, eh Sonic and All-Star Racing Transformed somt dead space ignition eh och cock cockmedia eh, heter de cockmedia låter det ganska kort kort cock även eh ja. hur som helst Dr Clemens Kundratits Uh, Sayer in an interview to MCV UK. Sumo showed the, so much understanding of the brand and had creative ideas and an excellent vision that was aligned with our own. It just made perfect sense for us to move the project to them. We will reveal more de details at a later stage. But for now I'd like to say that we are obviously super excited about the progress that we are making with them eh och Dead Island 2 har ju varit på tapeten sen 2014 så mm. att eh, det är ju på tiden att det händer någonting. Första blev första spelet blev ju en flopp. Ja, det var då de sätter en av de snyggaste trailarna som yes. någonsin har kommit till. Allt rå hypeade spelet var okej. Okay. Det var snyggt men det fanns typ ingenting att göra. Det var inga det mazie runt så tog på sig valpen gick och slog lite på zombies han hade du tröttnat. Ja. Och på den tiden var det ju Teckland som gjorde Dead Island Exakt. och det är ju de som nu har gått över och gjort Dying Light som är ett bra mycket bättre mm. spel. Mm. Och jag om jag skulle säga nu Dead Island 2 ja spela istället Dying Light om du tyckte att Dead Island första var okej okay också mm. om du gillade det. Jag får inte För... hört att Dying Light av en våran gemensamma kompis Joakim Kanan. Mm. Han sa att just Dying Light är lätt ett topp 3 vad gäller svårigheter i spel han någonsin upplevt. Mm, det är väldigt svårt i början mm. för du levlar ju upp och sånt. När du har spelat ett, i ett antal timmar mm. så blir du nästan OP eller du blir overpowered. Mm. Och då har det då finns det ingenting som köfter upp mot dig, men i början där det, det är väldigt svårt att komma in i. Okej. Okay. Och du ska inte vara vaken på nätterna vad du än gör för då har du inte en chans. <laughs> Så ja men jag tycker absolut kolla in det för det är ett väldigt intressant spel och nu har de släppt masser med DLC och grejer där man kan köra bil runt och mhm precis. En ny karta har öppnats så är väldigt intressant och jag tycker det är kul men det är open world spel så jag spelar ju dem i några timmar sen tröttnar jag åt värr. Mm. Men det jag har spelat av det var skitbra och parkordelen funkade klockrent i spelet. Mhm. Riktigt häftigt. PlayStation VR ryktas visas upp under nästa vecka till en kostnad av 800 dollar. Någonting som vi inte kommer riktigt ha råd med för 800 dollar är svindyrt. Eh, inget av detta är dock skrivet i sten och Sony själva har dementerat detta. Well, åtminstone är priset. Ursåg harver har amerikanska spel satt en polygon snackat lite grann med ingenjörerna bakom please som VR och som det verkar är så ni helt medvetna om att headsetet är underlägset Oculus Rift rent tekniskt eh och den är i sin tur klenare en HTC Vive Eh så nu så vad Andrew House säger så här if you just talk about the high end quality yes i would admit that Oculus may have may have better VR however it requires a very expensive and very fast PC Så att eh, jag vet inte riktigt vad Sony vill ha ut av det här. Nej alltså det är de de är sämre än typ alla andra mm. men är eh, vi vi tar det högsta priset. Mm men du kommer kunna använda den till ett säm alltså till en sämre konsol aj, eller jo, jo. En, den inte. Och det gör det lite billigare. Ja, men VR-headsetet är inte billigare. Nej. Jag vet inte vad de håller på med och det är precis vi har det finns ingen som har råd med någon mm. av de här just nu om man är en vanlig svensson. Nej. Så sagt, vänta en 2-3 år och det har fått de har lyckas komma på hur man gör det billigare och då blir det mycket mer intressant. Just mm. nu är det liksom bara förstadien för de som verkligen vill testa. Jag exakt. ser inte att någon i min närhet någonsin kommer köpa en sån här i någon närmsta framtiden så. Ja, exakt. Ja, vi får se i framtiden helt enkelt. Det är kul med nya grejer men det ska ju det, man ska kunna ha råd och köpa också och det är som vi alltid har sagt. Mm. Eh jag jag köper ju hellre en en, en schyst PC för 8000 spänn än att lägga ja, ut eller? någonting som faktiskt inte är bra. Mm. och 800 dollar ja det får man nästan ett PlayStation liksom fyra och ett Xbox One för. Jag gjorde det får det. Mm. Så det är liksom ja fine varför ska jag ha en headset och då behöver jag också köpa konsolen. Nej jag liksom kan ha båda och köpa mm. allting alltså. Precis noya vi drar kvickt vidare och lämnar Sony bakom oss. I slutet av oktober förra året avslöjade Nintendo det första mobilspelet i samarbete med denna. Det heter Mythomo och i appen skapar man sin egen avatar, en Mi som sedan kommer att kommunicera med andra användare, ett sorts socialt nätverk med Mi. Appen är free to play och innehåller mikrotransaktioner såklart. Nu har Nintendo meddelat att Mythomawa kommer att släppas den 17 mars alltså nu på torsdag. Alltså mm. i torsdags blir det. Mm precis. Nej, <laughs> i förrgår. Eh uh. Ja, vi har ju provt vi tog ju upp det här där vi fick höra denheten. Man mm. hörde av Nintendo kommer till mobiler. Ja, exactly. kul Mario grejer. Ja, vi tog ju upp det för ganska länge sen också. Ja, precis. Och sen visar det sig att nej, det är en avatar där du pratar in meddelanden som den ska veta och då kan en kompis prata direkt till avataren. Du behöver inte ens vara närvarande utan du den personen pratar med avataren och ställer frågor och avataren svarar vad du har sagt åt den att den ska veta. Eh, ja antisocialt nummer 1 män då ja. Exakt. Där ser man. <laughs> Nintendo de de gör mycket dåligt nu. De gör väldigt speciellt och jag vet inte det ja. Visst de har ju sagt det, att det här är bara till för Japan nästan mm. att det eller de fokuserar på att det här ska locka till japanska användare, mm. men det släpper överallt annat och så eller också får vi se vad som händer och mm. nej, jag ser inte hur någon kan tycka att det här är kul. Nej, de, jag kan bara hålla med dig. Vi får se vad som händer i framtiden om det någonsin kommer något bra spel till telefonen från Nintendo. Mm. Ja, vi har ju Pokémon Go på på gång ifs, men det är ju Pokémon. Vad heter det? Company som håller på att släppa det, men ja, det är väl det närmaste bra som jag kan se från Nintendo via mobil mm. just nu. Precis. Eh, ポスken närmar sig som bekant väldigt fort nu och Square Enix eh kommer ha ett digitalt ポsk äger redo. Det är ett digitalt paket som innehåller fem stycken Steam-spel från företaget och Square Enix kommer sälja det för bara en hundring, mer eller mindre 10 dollar. Paketet ska egentligen ha ett värde på närmare 80 dollar, men vad det innehåller är däremot en överraskning. Det går att köpa det här paketet från och med nu fram till den 20 mars, alltså nu i helgen söndag. Eh man får koderna till spelet den 21 mars eh och nej det går inte att utnyttja Steams ånga rätt att få tillbaka det egentliga värdet på spelen i det här paketet snyggt gjort. Mm. Så Ja, intressant. Man vet inte vad det är men ja, men det är Square spänk, Enix. Absolut. Så det är mycket Final Fantasy säkert och lite Ja, men de ja, se. de har gjort så mycket annat än bara Final Fantasy. Mm. Alltså jag skulle nästan tro att det kanske är den här ja 447 till exempel har de släppt mm. ganska nyligen än på Steam och lite olika och sen ja de har ju gjort mycket vi kanske får de, är, ja, de, de gjorde ju var... Dungeon Siege 3. Mm var de är med att utveckla. Ja precis och de har ju väldigt mycket sköna spel bakom sig så vi får se om mm. det är ja det är fem spel det kanske är fem olika spel man kan ju hoppas på det i alla fall så det är inte bara är från en gång är helt enkelt. Mm, precis. Blizzard Entertainment har bekräftat en ny expansion till Hearthstone Heroes of Warcraft eh och det berättade vi i vårt huvudavsnitt som släpptes i torsdags och det heter Whispers of the Old Gods. Den innehåller 134 nya kort och ska släppas någon gång under slutet av april eller i början av maj. Det är väl inte så mycket att lägga där kanske. Nej, nu gör kort för de så fortfar de håller på. Precis, precis. Första avsnitt av The Walking Dead: Michonne släpptes för drygt 2 veckor sedan och vi verkar inte behöva vänta så länge på del 2. För redan den 29 mars släpps Give No Shelter som är titeln på den andra avsnitten. Tredje och sista delen i Michonne's berättelse släpps sedan i april. Så här skriver Tell Taleid pressmeddelande om den andra episoden. In episode 2, Give No Shelter, a daring escape from the floating colony of Monroe sees Michonne, Pete and Sam running for their lives. Uh, an all-too-brief reprieve uh, is soon shattered. The leaders of Monroe don't forgive and don't forget, with memories of her daughters bleeding over further uh, into Michonne's blurred reality. Her world is becoming increasingly fractured, just at the point when she'll need all of her skills to survive. Mm, de kan det där med zombiespel. Ja, de är ju riktigt gymma. Eh, jag har ingen riktigt intresse av att skaffa det här. Jag gillar ju The Walking Dead eh, av just eh, till till, men eh, jag följer inte vad heter det serien så jag har mm. ingen koll på den här missionären eller någonting och mm. nej, Cube jag har hört att det ska vara helt okej okay, schysst spel men det tilltalar mig inte tillräckligt för att skaffa det Nej, tyvärr. Precis. Då går vi vidare lite raskt. Eh, det här tog vi också upp i i huvudavsnittet eh att den nya expansionen eller den första expansionen snarare till Star Wars Battlefront kallad Outer Rim skulle släppas nu under mars månad. Dock verkar den bli försenad åtminstone vi ska tro eh uppgifterna från spelsajten Polygon. Eh de har nämligen hittat information hos spelbutiken GameStop att eh där det står att Outer Rim kommer i april istället. Eh återförsäljaren har nämligen listat delsepaketet för den 5 april. Priset kommer enligt uppgifter att landa på 15 dollar, vilket i runda slängar blir ungefär 150 kr. Om du sedan har ett säsongs pass ingår Outer Rim såklart helt utan extra kostnad observerat att uppgifterna är obekräftade eh, såklart och att det inte är 100 säkert för en EA och DICE officiellt kommenterat detta. Autom kommer innehålla nya kartor, karaktärer och ett sprillans nytt spelege samt vapen. Eh och det här har ju du redan slaktat vid det, ja no, du har slaktat det. Mm, det du, du, du, du du du du du du tog inte ens fram motorsågen utan du liksom körde ner den i, i liksom skött förskvaren och bara jag jag ville känna liksom jag ville känna deras blod vid mina händer jag ville mm. känna närhet. Eh <laughs> det har det har fortfarande inte fått det bekräftat helt enkelt men det är som jag sa i avsnittet också att jag är så sjukt less på att Dice och EA inte ger oss någon information. Det är nästan det som jag är mest förbannad av något. Och ja vi som har season pass skulle jag hoppas skulle inte vi få grejen lite tidigare än de andra. Mm. Och nu har inte vi hört något, mars är snart slut och mm. vi har fortfarande inte hört någonting. Är det betyder det att vi ska som faktiskt har season pass ska få det här i april, det det i tidig april och alla andra får det senare eller vi har ingen aning för vi får ingen information alls. Yes, e. dan en... it again. Ja, de visade en trailer, ja, eller tre, de har visat några bilder. Mm. Att ja, om man får säga hjältarna, vi har ingen aning på vilka vapen vi får, vilka kort, ingenting. För de är så sjukt dåliga med informationen och mm. ja, det gör mig ja, förbannad helt enkelt. Mm. Och, och rålös. Ja, Nej, så jag lyssnar på riktiga bitar när det är så snittet så kommer det från hör exakt för jag tycker för jag oh, snart orkar jag inte ens ta upp Mm. starts bättre från utöver bara gräva ner. Vi fortsätter med med att såga spel vid knäna. Mm. Eh Street Fighter 5 var ju eller har ju blivit en besvikelse i alla fall eh, enspelarläget. Mm. Eh i och med att storyn är alldeles alldeles för lätt att ta sig igenom. Eh detta har Capcom fått en hel del skit för och kritiken har i synhet riktats mot att karaktärernas just kampanjer är både för korta och för enkla. Eh just spelet för simpla svårighetsgrad har bevisats ännu en gång när nu ett spädbarn klarat av det. Det är YouTube-profilen Papa Paint som lät sitt sex månader gamla barn spela Birdies Campaign och som mer eller mindre klarade det utan problem. Mm. Sex uh, månader gammal. Eh uh, om ni vill kolla upp den här kolla upp, den heter My 6 month old baby. Beetsbird i storm mode in Street Fighter 5. Ja, oh, det är en svensk uppsats av Pappa Paint. Mm. Och jag såg den här och alltså det är så pinsamt att det finns inte och jag kan inte mer än hålla mig. Jag har klagat på det här. Jag klarade alla story grejer under 2 timmar. Mm. Jag tror nästan en timme tror det, det är knappt. Som sagt, vissa fra grupper har man slås mot en karaktär. Du behöver bara vinna över dem en runda och vissa karaktärer har det är mellan 2 till 4 olika fighters du möter. Mm. Alltså att kan man klara en storm mode på ungefär 5 minuter och det är oj nu kommer jag till höger huvudet men det är runt 21 karaktärer. Ja, det är pinsamt och som sagt vi kommer få en mer kraftig story mode senare men mm. den har inte släppts än och ja, det tycker inte det är värt att köpa mm. Street Fighter 5 just nu. De var tydligen fixat online. Jag har inte testat för jag läsnade totalt. Men ja, nej, Street Fighter 5 än <laughs> besviker sig helt klart. Precis. Eh, till lite glada nyheter och någonting vi tog upp i i huvudavsnittet. Just att för 16 år sedan så släpptes ju Blizzard Diablo 2 och det var hela 5 år sedan det, det senast fick en patch. Men nu har spelet uppdaterats. 1,1.14a for som patchen heter kommer att göra att spelet helt enkelt funkar bättre på nyare operativsystem. It's been a long time coming but today we're releasing 1.14a for Diablo 2 we skrev utvecklarna på BattleNet forumet. This update focuses on system glitches introduced by modern operating systems including uh Included with the update is a shiny new installer for OSX. we've also begun working to improve our cheat detection and hack prevention capabilities. There is still a large Diablo 2 community around the world and we thank you for continuing to play and slay with us. This journey starts by making Diablo 2 run on modern platforms, but does not end there. Diablo 2 är dock inte det enda spelet som nu får lite mera ny kärlek och lite kramar. Eh för Blizzard har nu nämligen planerat att släppa en ny patch till Warcraft 3 som släpptes 2002. Redan ja, eh nästa vecka, tidigt nästa vecka. Eh nej, den här veckan menar jag. Eh släpptes den såklart eh den 15:e som är ja nu när vi spelar in det alltså idag ja, tisdan nu när vi spelar in. <laughs> eh i videon berättar eh ja eh Blissens chef Briden Robert Bredenbeck jag, jag kan inte uttala det där på korrekt. Eh i en video så säger i alla fall Robert Bridenbecker att patch 1.27 till Warcraft 3 kommer alltså den 15 mars, vilket är idag. Men han säger inte vad den innehåller. Dock hintade han att mer uppdateringar är på gång i framtiden. Så att ni bara hoppas. Ja, som vi tog upp. Väldigt coolt. Väldigt roligt att de fortfarande håller på. Och ja... Man blir ju bara glad när man hör såna här nyheter att de fortfarande kämpar på där ute med dessa gamla spel och mm. att det är ju precis fansen finns ju fortfarande där ute och jag tycker det är ju helt rätt att de fortfarande håller alla servrar och allting vid liv och ja även ger oss en patch för att göra grejerna bättre. Mm. Jag tycker det är skitroligt. Exakt. Så att eh, jag ska eh, se fall någonting ändras på Diablo 2 på min PC men det tror jag inte mm. för jag kan ju jag kan ju spela det sen tidigare så. Nej att... då så. Då eh, så. Daybreak Game Company låter meddela att nästa kapitel av Everquest-sagan Everquest Next har lagts ner detta med anledning att spelet kort och gott inte var roligt och att studion vill minska sina förluster. Mm. Nej men är det är ju inte roligt så om inte någon de tycker det så är det väl bra att de lägger ner det. Precis. Jag tror jag bara spelat ett EverQuest spel, men det var roligt. Så ja, det är synd att spelet läggs ner, men ja, det är ju bättre att det gör det nu än att det går åt för långt. Och att de förlorar mm. jättemycket och måste avsked de måste med personer märker man att det man har inte är tillräckligt bra eller inte ens värrt att putsa på. Ja. Gör det lidande kort helt enkelt. Mm. IO Interactive har bekräftat att en fysiska versionen av Hitman-spelet nu kommer att bli försenad till januari 2017. Detta är också någonting vi tog upp i huvudavsnittet. Detta med anledning av eh att de vill leverera den bästa möjliga versionen uh «This year is all about delivering the best episodic experience for Hitman, and that takes us to autumn or fall», uh, «autumn slash fall», sier Ayo i et uttalande til Videogamer. «Releasing the disc version in januar just makes sure that we have enough time after the season uh, concludes to dedicate to getting the best disc version of the game out» eh som ni vet redan så är ju de digitala kopiorna ute av första eh, Paris nu. Mm, och blivit bra hyllat. S mm. Ser väldigt snyggt ut och roligt och eh, jag när, när, när till och med du sa liksom i huvudavsnittet att mm. du kan tänka att, att köpa det. Eh, ja absolut. Då är det, då är det väl snyggt. Om inte ja, annat. Ja för jag tycker ju inte om ställspel och det här är ju bara sånt nästan åh det till alltså det var någonting som ville att jag måste få testa det här men precis som jag sa i huvudsak så inte jag kommer vänta på den här fysiska gådan har allting för jag ja ska jag sätta mig ner och verkligen lära känna den här hitmenen som jag aldrig spelat spel tidigare då vill jag ha så att jag kan gräva mig lite djupare in och få allting på en gång än att behöva sitta och vänta för det kanske blir att jag aldrig tar upp det igen mm. i så fall exakt men alltså, ja, nej ser sjukt snyggt ut. Vi får hoppas att de andra blir lika bra. Mm. Eh, i Pitio, den lilla kuststaden i Norrbotten, belägen mellan Ume och Luleå, startades den 12 mars ett esportskafé. Det är på Kaleido i staden som portarna slås upp med slogs upp mellan klockan 16:20. Eh då vankades en turnering i både Hearthstone, FIFA och Street Fighter 5. Det rapporterade lokaltidningen Pityo Pityo tidningen. Eh e-sport är skitjävla stort sagt av en norrländig. Vi ska ta det med norrländska. E-sport är skitjävla stort. Eh men många har inte förstått det än. Det här kommer bli någonting som inte har funnits i Pityo innan. Det berättar Eli Holmgren som är ungdomskonsulent till Pittiotidningen. Kaféet kommer att stöppa varje fredag eh i 10 veckor som ett test. Eh den kommande veckan, alltså den här veckan Mm. kommer kommer eh ägnas åt de titlarna ovan såklart. Eh och för den som är fikasugen kommer det under kvällarna finnas ett finnas sånt till försäljning. Jag kan inte läsa men det går bra ändå. Vi traglar oss igenom. Trägen mm. vinner. Ja, men det kul är kul att sånt. att det händer. Ja, absolut även i de lite mindre städerna också. Mm. Men, Så och inte speciellt bara speciellt just liksom uppe i norrbotten. Ja, precis. Att man ja det finns väldigt mycket gamers där uppe men aj väldigt kul att de öppnar även ett internetcafé så det inte bara är storstäder och ja så här som öppnar det jag tycker det är väldigt intressant och ja Pit är inte en plats där jag brukar stanna när jag åker upp utan det är mm. Kiruna så vi får se om de får upp något mm. Men nej, det är kul att du börjar klättra. Kiruna skulle först flytta hela stan och sen så får vi se. Ja, sen får <laughs> Ja, nej no, ja. Kaos. Eh vi har vi har fått en ny trailer och ett datum för Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants in Manhattan alltså spelet. Eh mm. spelet släpps den 24 maj och kommer komma till PC, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4 samt PS3. Mm. Nånting du kommer i polupp. Absolut. Eh jag har avbokat min collector's edition till för Overwatch. Mm -hmm. för jag har inte råd. Du vad är det? Ja, jag sa förut att det är fem spel för rönighetssnitt och nu kommer det här också i ja. maj. Nej, absolut. Jag kommer skaffa det här. Det här blir nog ett spelar kommer sitta på Twitch också och spela. Eh, så det blir nog PC-spel för mig och nej, det ser schysst bra eller schysst bra ut. Det ser riktigt schysst ut och nej, absolut. Jag älskar ju tårtor och jag gillar det här lite nästan vattenfärgade lite tel telsaktiga grafiken de kör mm. jag tror det kan passa riktigt bra. Vi vi hoppas det. Mm, absolut. Vi kunde i huvudet avsnittet berätta att Microsoft har bekräftat att crossplay kommer att bli en grej mellan Xbox One och Windows 10. De kallar det dock för cross network play. Det har det här innebär att spelare som använder Xbox Live nu kommer kunna spela med och mot eh andra spelare just över Xbox One och Windows 10. Eh det kommer från en meny var och upp till utvecklarna om de vill använda den här funktionen i sina spel och i så fall är det helt fritt fram. Microsoft bjuder också in andra plattformar att använda det här nätverket och som som sagt Phil Spencer du är en gud. Eh mm. <laughs> jag läste även att Expressen skrev någonting om att Eh jag vet inte om det stämmer för jag har inte hittat det någonstans men enligt de säger de att det här ska det att det redan är bekräftat att det ska finnas mellan Xbox One och PlayStation ska Rocket League kunna spelas emot varandra nu. Mhm. Mm men som sagt och jag fick se masser med tweets men jag tror det är tweets från fans och sånt där och mm. jag läste lite snabbt så jag kan, jag vet inte om det stämmer men eller de så är det bekräftat så vi får se om det stämmer det är ju skitcoolt om Xbox One och PlayStation nu kan enas genom Rocket League. Ja, ja precis, vi jag får... tänkte jag tänkte precis ta upp den nyheten också lite grann. Eh mm. just att ja men det är det du säger att ja, Cyanix har meddelat att att eller har kommit med information att spelet kommer komma till andra plattformar snart vad nu det betyder. Mm precis, så vi får säga. Man kan ju hoppas att det äntligen kan grävas ner den där ständiga stridsyxan som har vinit runt i, i luften under de senaste ja 15 åren. Mm. Och det är som vi sa i huvudsak snittet att visst de exklusiva spelen ska finnas på sina konsoler, men är det såna här som funkar överallt? Låt oss spela tillsammans överallt också. Mm. Så man exakt. kan sitta och spela, ha ah, mina polare Xbox One, men jag sitter på PlayStation. Låt oss spela spel som Call of Duty som tillsammans ändå som inte mm. behöver hålla på fighters dit och dit. För som jag som mitt spel som jag väntar sjukt mycket efter är Alan Shadowed. Mm. Sitter någon då polan, han vill ha Halo. Ja, ah, då är vi helt precis två olika läger och vi kan inte spela med varandra. Nej, exakt. Gör det inte svårt för oss. Låt oss spela med varandra snälla. Precis. Och vi hoppas att vi är på väg dit nu. Ja, jag kan bara hålla med dig kult ut. Eh, vi går vidare och meddelar att i mitten av februari så bekräftade ju Bethesda planerna för materialet till Fallout 4. Nu har vi en trailer från det första som heter Automatron. Eh det här eh är den musikska det där blev det. Det är den musikska mekanist som släppt ut en mängd av onda robotar i Commonwealth. Eh och det handlar om att stoppa dem och samlas deras delar för att bygga en helt egen robot. Eh det här materialet kommer släppas tisdagen den 22 mars alltså ja nu på tisdag. Mm. Det är det coolt. Kolla det trailern och du kunde göra din robot eh, ser ut på helt olika sätt, ge han olika armar och vapen och ändra färg på. Han. Jag såg någon som byggde runt med en rosa robot och det var det så häftigt ut. Eh, som sagt, jag spelar lite Fallout 4. Mm. Jag fick någon ryck och skaffa det sysonbäst till också sen. Nu får vi se om jag går in och fortsätter spela. Eh, som att det kommer så mycket spel nu så vi får se om jag kommer tillbaka i spelet eller inte, men mm. Det är intressant att de, de här grejerna de kommer med och att de inte bara släpper några nya uppdrag utan att de släpper en helt ny inriktning att nu kan du göra dina robotar. Det är ganska stort arbete som de har lagt ner på det här och jag tycker det är jätteäftigt. Mm. Eh, under dagen gick Gone Home studion full bright ut med beskedet under, under dagen. Jag ska istället. Fan. Jag ska läsa innan jag börjar läsa. Haha. Gone Home-studion Fulbright har gått ut med beskedet att deras nästa spel kommer att skjutas fram till våren 2017. Detta efter att de bett om synpunkter och åsikter från andra närstående utvecklare som i sin tur lett till att Fulbright beslutat att arbeta om vissa designingrepp i Tacoma. Som till exempel spelets gravitationsmoment och hur det etableras i narrativet med mera. Tacoma förväntas lanseras till Xbox, Windows, Linux och Mac under våren 2017. Mm, eh de är ju en väldigt liten studio som håller på nu med Tacoma och det är många som väntar på det här spelet för det är ju som sagt du är ute i rymden, det är lite mm. du är ensam, du ska lösa lite gåtor och sånt. Mm. Inte ett spel som är någonting för mig, men det såg snyggt ut och ja, är det en sån här liten team då så kommer ju låta dem ja, göra sitt så att det blir rätt helt enkelt eftersom det så. Så väntas fullt. Ja, då, folk är. gone home blev ju en dunder succé så att. Mm, precis. Mm. Och det här är ju <laughs> bara en fortsättning så nej ta komma ja, kul att de tar sin tid och inte stressar ut det helt enkelt. Precis. Blizzard Entertainment har meddelat ännu en nyhet och den här gången handlade det om att du kan få en helt ny hjälte i Hearthstone genom att spela World of Warcraft. Det här är ingen ny klass utan bara en slags kostym till paladin och karaktären är Lady Leadrin. Eh den här karaktären behöver man för att börja en ny karaktär få får att få för att få fåra två För att få den här karaktären behöver man börja en ny karaktär i World of Warcraft och spela upp den till level 20. Mm. Så alltså ja du gör det mer eller mindre på en kvart. Däremot ja, får en ny kostym som automatiskt kommer in där. Precis. Ja, förra veckan fick ny information om Gears of War 4 som att Marcus Phoenixs son är med i det och att det är möjligt att det ska släppas till Windows 10. Nu har Microsoft och Coalition bekräftat daten för att förbetan av spelets multiplayer. Eh det är det som har spelat Gears of War Ultimate Edition som kommer få en tidig tillgång till betan från och med den 18 april till den 24 april. Från den 25 april blir det sedan en helt öppen beta som kommer hålla på fram till den 1 maj. Den kommer att bli tillgänglig för alla Xbox Live-medlemmar som har guld. Mm, eh För det första, eh, jag tycker det är jättebra att eh, de gör öppna betor för de som har Gudmedlem och Playstation Plus. K kudos, det är som Anshadi nu har kört, att mm. alla som vill kan testa spelet. Och jag tycker det är skitbra att de gör sådana grejer. För det andra, ja, vi fick veta på att Marcus Fenix son är med i det här spelet. Det är han och två till tror jag som har blivit fast i en skog eller vad det är och det kommer en nya sorts alien monster om man ska säga. Mm. Eh det ska vara lite mera över skräckelement att du är stängd och du måste försöka överleva med den de tidigare som var väldigt mycket action. Mm. Eh innan multiplayer blev ju ganska populärt tycker jag eller ändå orienterat ja, till, till till gamla igen. Ja. ja, precis. Mm. Det blir inte ändå de största, men de hade ju ändå en hel e-sport och allting. Absolut. Och höll på i ESL och allting så mm. jag hoppas att det blir en riktigt bra multiplayer ännu en mm. gång. Vi avslutar med en stor stor nyhet eh och det är att Indiana Jones 5 är bekräftad. Nu får vi reda på att nästa film i Indiana Jones serien kommer att ha premiär den 19 juli 2019. Så om ni vågar vänta sig så där ja, två och ett halvt år. Eh, Steven Spielberg kommer att regissera, nej, 3 och ett halvt år blir det till och med. Steven Spielberg kommer att regissera, så klart. Och Harrison Ford är tillbaka i rollen som Indiana Jones. Woohoo! Mm. Eh det finns ju lite farhågor. Ett. Ja, jo tack. Kommer här som får dö överleva. Ja, i och för sig. Två blir det en ny crystal skull. Ja, vi får se. Eh, Men jag tror de har lärt sig i sin läxa där faktiskt. Man kan ju hoppas det och att de får en liksom ja, ett värd slut i att det kommer inte bli någon mer efter här som får inte mer här som får det i alla fall. Han är han är nästan redan nu för gammal. Mm. Eh ja, han Men är ju absolut. han är ju väl närmare 80 nu. Ja, och när han spelar in Star Wars The Force Awakens han skulle gå ut ur skeppet och bröt foten redan mm. där börjar det bli Okej okay, han han var inte så han gammal han är bara 73. Han är bara 73. Ja. Mm. Han är ju lite skör och sånt och ja han är ju inte stilla när det är en spelar Indiana Jones direkt så nej men det och det var ju bara ett... renklanthet att ja, bryta foten. Ja, det är så. Eh vi får helt enkelt hoppas sen, sen, att det... sen kraschar ni sitt plan också. <laughs> ja. Det ja som sagt han började bli lite gaggig. <laughs> eh <laughs> vi får hoppas att det blir ett värd slut i alla fall. Eh så att man vill ju ändå minst det som att det är ett fint och bra slut och jag hoppas att de kan bli det. Eh mycket väl tack vare ja man är väl glad att det blir en ett nytt avsnitt. Det är liksom Kristall skall vad jag kanske inte det man ville avsluta allting med som man tar väl den sista energin man faktiskt har och gör den in i Jonas fan. Kanske. Mm. mm. Vi får se. Det är kul. Nej, jag ser fram emot det. <laughs> mhm. Eh, och det var väl det vi hade eh ja. den här veckan. Ja, det var några nyheter då, men mm. jag tyckte vi kom igenom dem ganska snabbt och ja, allt är både bra och tråkiga nyheter. Det är väldigt mycket som har flyttats nu på senaste tiden, mm. men det är väl sånt man får ja vara beredd på för det är, vi är på väg mot uh, ja E3 och sånt där i sommar mm. och då får vi reda på de nya spelen ja, men det är ju RTX och allting där i ja, så det jag tror tyvärr att det är det är inte sista spelaren vi hör som kommer flytta oss. Nej herregud. Det brukar inte vara så, men ja, nej, kul. Snart är maj månad här och då har vi för mycket spel så. Eh, ja, det kommer släppa sen en hel jävla drös på mm. renska. Ren ja, nej, det är kul. Mm. Det är det faktiskt. Förutom i plomboken. Ja, det ska det vara det då. Men men så är det med det. Nyhetsavsnittet är över. Vi hörs nästa gång. Tack för att ni har lyssnat allihopa på Återsegende. Hej då. Hej då.